Dit ons kakel by Net Radio SA in samenwerking met Radio CSA en CSA afkorting vir Connect South Africa en ons gebruik maar die afkorting CSA Ons webadres vind jy by www.netradiosa.co.za En op ons webwerf al die Belangrike informatie wat jy nodig het rondom hierdie internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai, sonegrense, sone mure, inlichting soos die name van al die omroepers, ook die programme wat jy al ken uitsaai en ook die tye van uitsending. En ons het ook een archief, daar kan jy gaan kyk na die potgooie, podcasts, Programme wat alreeds uitgesaai is en daar in die archief dan beskikbaar is wat jy sommer so online na kan luister of dit selfs dan kan aflaai en op daardie manier dan daarna luister Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene die stad van vrede Pretoria in Suid-Afrika by ons program Oerdenking waar ons die woord van God oordink, bepeins mediteer, wat er woord ook al vir jou die meeste omskrywend is, en pas by dit wat jy daarby verstaan, ons bedink, oordink Godse woord, want in die begin was die woord, sê Johannes die Evangelie, en die woord was by God, en die woord was God, en in die veertiende vers van Johannes die evangelie, die eerste hoofdstuk, en die woord het vlees gewaard en onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid anskou. Heerlijkheid van die eersgeborene, enige geborene, van God. Wat een wonder om oor Godse woord na te denk. Hy wat uit die niks die ganse heelal in ansijn, roep het en het elke oomblik, elke breekdeel van een sekonde onderhoud in groot liefde en barmhartigheid teener ons, geweldige liefde wat God vir ons het, begrip waar oor mens moet dank, mens moet het bedank, om jou verhouding met God in orde te kry, al die dingekies wat al nie heeltemaal sin maak, jy dit uit die weg geruim kan word, dat daar een prachtige, mooie, suivers kon, verhouding tussen ons en die skipper kan wees, want ons het om elke breekdeel van een seconde nodig, mense. Sonder om kan ek en jy glad die bestaan. Het is net die moendlik. Die. Ons dink dat ons bestaan, maar het is rechtig Godse gedachte, dat ons een met hom sal wees. So het Jezus dit ook gebid, dat ons dit wat God ervaar, dat ons dit self ook as mens kan ervaar, dat ons nie hierdie op en af en op en af van die hele tyd sal beleef en ons hele ritme verstoor nie, en verstoor dan nie. Maar God wil hy dat daar een prachtige, mooi wonderlijke ervaring binnen in ons mens wees, sal wees van vreugde en blijdskap en opgewondenheid, En Johannes, so maar dit kan net waar wees. As God se liefde in ons woon, as daar hierdie die kanaal is tussen ons as skepsel en God as skipper. En ons wil graag daarby staan omdat God aan ons kant is. So 'n bietjie daarby stil staan. Hy is aan jou kant. Ek wil hê jy moet dit altyd weet, altyd verstaan wat jou omstandig hierdie ook al mag wees, hoe jy ook al voel, weet dit God, drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees, is aan jou kant. Hy is lief jou, onvoorwaardelik. When you woke up this morning,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 ons skakel by net Radio SA in samenwerking met Radio CSA en jy luister na Dr. Tien Eilers wat uitsaai vanuit Ayrini, stad van Vrede in Pretoria, Suid Afrika by ons program Oordenking Dit is ook moontlik om hier by ons kletskamer in te skakel Die kletskamer kan jy vind as jy op Facebook jy self bevind en jy man he, daar by die soek engine dan intuk die naam FB vir Facebook FB Church Afrikaans hoe dan nou wees fp Kerk, man he, ons gebruik dan nie die Afrikaanse woord nie, Church FB Church Dan sal iemand jou daar inlaat en dit sal goed wees dan om net hallo te sê en miskien dalk te sê van waar jy jouself bevind want jy is altyd welkom of dit nou hier in Suid-Afrika is een van ons stede of ons dorpe of platteland of een plaas jy wil of jy nie ergens in die buitenland inskakel, jy is altyd even baie welkom hoor, altyd baie welkom nou hier in die kleedskamer is daar een foto wat ek daar geplaas het so a anduiding na Jerusalemse kant toe nou, ek het een vermoeden as ek so na die foto kyk, dat dit by die dooie see is en dat die padwijser nou die richting na Jerusalem anduid en die woorde wat jy daar sien is aan heel aan die boek kant is in Hebrews geskryf, Jerusalem en net daaronder is dit ook in Arabisch geskryf, ook Jerusalem en dan in Engels Jerusalem, ek het ook natuurlijk so Afrikaans kan wees, Jerusalem Padwijzer richtingwijzer ek en jy is ook veronderstel om richting wijzers te wees na God Hier in Jeremia gaan ek vir jou vers lees In Jeremia 31 vers 21 Sê die Heere Rig vir jou mylpale op Maak vir jou padwijsers Let op die groot pad Die pad wat jy geloop het En dan sê hy vir Jerusalem Israel sê kom terug oe jongvrou van Israel, kom terug, na hier die stede van jou. Baie mense raak verdwaal, baie mense, het groot geword, in een christelike huis, daar waar, die ma en die pa, God drie enig ambid, daar waar hulle die voorbeeld gestel het, waar hulle dalk, selfs huisgods gehou het, ek weet nou nie waar daar nog in die wereld mense is wat huidsgods het nie maar so het ek groot geword in so huis waar my pa na eete dan het ons allemaal by mekaar geroep en dan het hy uit die bybel gelees voorlees en gedoen en dan het hy so een bykie daar gepraat en dan het hy gewoonte gehad, of vir ons te vraag, wat het jy onthou? Nou, gewoon ek, tegen daar tyd, was ek al lang al in die slaap. So, een klein sienkie van tussen 5 en 8 dat ek nou kon onthou, die vroere jare van huisgodsdienst. En, dan moes iemand my maat bed toe dra, maar baie mense het nou so groot geword in so huis, en gehoor van God, en selfs kerk toe gegaan, zondagskool toe gegaan, en dan so in die groot word proces totaal en al verdwaal, heeltemaal, heelemaal, soos in totaal en al verdwaal. Nou as een mens hierby die doosie is, en jy rui by hierdie, padwijzer voorbij, dan het jy minstens een peilkie wat jy kan volg. En te weet, dit is in daar die richting wat jy nou moet draai om by Jerusalem uit te kom. En mag dit so wees, my ou liewe boete, en so sê dat ons allemaal padwijzer sal wees. Padwijzers na God toe. Want weet jy wat? Ons kan nie rechtig sonder God bestaan nie. Die lewe sonder God is eindelijk nie lewe nie. Die woord lewe beteken eindelijk in sy diepste, eeuwige lewe. En die eeuwige lewe is net in God te vind. Dis lewe. Dit bring blijdskap bring vreugde, dit bring sin, anders het die mese sinneloze bestaan, anders is die bestaan hier op aarde, maar net dit wat jy doen, tot en met die dag dat jy nou begraven word, en dan is alles nou schijnbaar verby, maar as ek die Bijbel recht verstaan, omdat ek die Bijbel geloo as Godse woord, dan maak een mens onmiddellik jou oor in die eeuwigheid oop. As jy jou oor hier gesluit het, hier in hierdie tydelike bestaan, dan maak jy jou oor in die eeuwigheid oop. Dan weet jy waar jy is. En daar is een duidelijke aanduiding vir ons in Likashoekstuk 16 van twee mense wat gesterf het, en wat onmiddellik hulle oor oopgemaak het, in die ewige bestemming waar hulle sou bevind. Een van hulle, in die jammel, en die andere een, in die eeuwige verdoemenis. Nou as een mens daar die gedeeld in Lika 16 mooi lees, dan sal jy sien, dit is nie een plek vir een mens nie, vir geen mens nie. Daarom wil ek vir jou sê, God is altyd aan jou kant of jy hom nou ken, of jy hom nog nie ken nie, of jy God verwerp of nie verwerp nie, God gee nie moed op, omdat iemand omverwerp nie. God weet van ons situasie, waarin ons onszelf bevind, van die zondige natuur, wat ons geërf het, en enige oomlik kan daar hierdie weder geboorte in een mens plaas vind, as gevolg van die woord van God. So ek dink altyd met dankbaarheid en vreugde daan, dat ek in die huis groot het, waar die huisgods aangebied is, en waar Godse woord gelees is. Ek kan nog onthoud, teen die mure het daar goed gehang, soos, wat is een huis zonder een vader, wat is een huis zonder een moeder, en God is liefde. Daar die woorde het ek nie destijds verstaan nie, maar dit gelukkig ontkiem, dit is so saad. Godse woord is rechtig so saad, soos die Matthäus 13 oor die saaier praat. Godse woord word gesaai, nou terwijl u na my luister, en wie ook al saam luister, die woord word gesaai, en as die woord sy saad net op die rechte grond kan val voorbereide aarde dan gaan dit ontkiem dit mag telk wees dat het lang vat dat het lang neem omdat Paulus dit ook so verduidelik hy sê een van ons plant die anienmaak nat en is God wat laat groei ons moet nooit dit onderskat wat ons bezig is om te doen nie, maar ons moet altyd padwijsters wees Enige persoon wat enige oomblik met ons praat, moet ons gereed en bereid wees om een padwijser te kan wees. Om vir mense, indien hulle dit sou vraag, enige soort van vraag rondom God, dat ons dit sal kan antwoord in ons nederigheid, die probeer om slim te wees nie, Maar soos ons dit verstaan, en kan ons nou nie iets anders sê as wat jy verstaan he. En God gebruik wat ook al beskikbaar is, ons weet dit ons. Die sienkie wat sy een paar brooikies en visies gehad het wat Jezus neem en het vermeerder. Wat ons ook al het, kan God gebruik. Net soos wat Mooses met een staf in sy hand gestaan het en God vir hom vraag, wat het jy daar in jou hand? En hy sê vir hom sy staf en hy wees die Heere van wat hy alles daarmee kan doen soos dat hy dit vat en hy slaan op die rooie en die hele rooie gaan oop en die volk beweeg droog voets daar dier daar die see. Wat ek en jy ook al het, moet ons net tot Godse beskikking kan stel. Want God gaan ons nie dwing om het te doen nie. Dit is altyd vrywillig. Maar dit is gebore uit ons liefde. En ons moet daar oor besin, oor hoe hier die liefde van God werk. God is lief vir jou. Verskrikkelijk lief vir jou. Van die begin af. En as ek nou praat van die begin, praat ek nou nie eerst van die begin van die skeping nie. Praat van voor die grondlegging van die wereld het God vir jou in gedachte gehad want ons is nie onbeplant nie, God het alles beplan soos wat hy haar fijn alles beplant het, Johannes die doper wat in die tyd as Jezus gebore is, want Johannes die doper moes omdoop so werk God altyd alles is haar fijn beplant God is een meesterbeplanner. Daarom is daar vir my en vir jou een wonderbaarlike plan, al dink jy misschien op hierdie stadium van jou leven, wel dit lyk nog nie asof ek kan sien dat God een plan het nie. Maar dink nou aan iemand soos Abraham, wat jy so 75-jarige ouderdom in Godse raadsplan ingestap het deel deelgeword het van God sy raadsplan. Maar dit is nie 75 jaar te laat nie. Dit is altyd precies, daar is sekere dinge in die mense lewe wat gebeur, wat God gebruik, alles word deel van die mense persoonlikheid. Vardaar die specifieke dinge wat God in gedachte het. Al wat ons moet hee is, moet, ons moet liefde hee vir God. Ons moet om bewonder, ons moet in verwondering staan oor hom en sy raadsplan, waarover ek nou nou so paar woorde sal sê. Weilas jy is, luister na muziek oor Godse groot, groot genade. Amazing grace, how sweet, the sound that saved our wretch like me i once was lost but now am found was blind but now Deuteronomium, Deuteronomium hoofstuk 6, lees vanaf vers 1. Dit is dan die gebod, die inzettinge en die verordeninge, wat die Heere jylle God beveel het om jylle te leer, so dat dit kan doen in die land waar jylle jy oortrek, om dit in besit te neem net as op die commentaar lewe net oor die eerste sin wat ek nou gelees het en dan, dan oor daar die eerste vers ons moet altyd onthou dat Godse woord is een eenheid die boodskap is een eenheid alles dra by tot hier die een begrip namelijk dat daar net een God is en dat ons op pad is na hom toe na hom en sy koninkryk. Dit is die sin van die lewe, die sin van die geloofslewe in God, dat God uit die niks die ganse heel al geskip het, en dat hy ons by hom as mense, as die kroon van sy skeping, by hom wil hee tot in hulle eeuwigheid. En hy is byie preenkies in die oud-testament, soos die uittocht uit die gypte bevoed en die beloofde land, of Abraham wat geroep is, daar het ur van die galdeurs en die heren vir hom gesê dat hy moet uit sy land uittrek en hy gaan nou trek na plek wat hy vir hom gaan wees dit was Isra. Alles het wat te make met die feit dat ek in jou op pad is, op pad is na die eeuwigheid saam met God. En nou sê die heren vir hierdie volk wat hulle moet doen, hoe hulle die, die die reis moet aanpak Dat jy die Heere jou God kan vrees, en al sy inzettinge en sy geboeie, wat ek jou beveel, te hou, jy en jou kind, en jou kantskind, al die daan van jou lewe, sien die Heere is in jou geinteresseerd, Hy is geïnteresseerd in jou kind en hy is ook geïnteresseerd in jou kleinkinders en jou achterkleinkinders. God is in jou totaal en al geïnteresseerd. En hy wil hee, jy moet saam met elke persoon wat eindelijk aan jou verbind is, die eeuwige leven ontvangt. Jy en jou kund, kundskund, al die daan van jou lewe, en dat jou daar verleng kan word. Hoor dan Israel, en onderhou, dit zorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat jylle baie kan vermenigvuldig, soos die Heere, die God van jou vaders jou beloof het, een land wat oorloop van melk en jynning. God wil, hy ons moet oorvloed in hom hee, want in hom is dit oorvloedig. Hy voorsien in al ons behoeftes, en hy kan voorsien in al ons behoeftes na die rijkdom van sy genade. En dan sê nou, In vers 5, daarom moet jy die Heere jou God lief hee met jou jylle hart, met jou jylle siel, en met al jou kracht. Ek wil hy, jy moet dit nooit vergeet neem. Ek probeer dit soos een halsband, soos een hanger om jou nek hang, of soos iets wat by jou is, wat jy altijd aan kan vat, wat jou kan herinner. Jy sal onthou daar sommige mense wat sylke bankies om hulle polse dra met wat would Jesus do? En as jy dit nou so n bykie kan onthou, dan teen daar die achtergrond luister na die rest van hier die voorschrifte wat die Heere hier gee en hier op FB Church is dit ook een foto geplaas van is een skulderij wat iemand van een foto afgeskulder het van myself, maar ek by die klaagmeer staan, my sy sien, ek het nog goed aan my, soos onder andere om my arm sy sien, is daar so band omgedraan op my kop, is daar a houerkie, wat die joden nou alles aantrek, as hulle daar by die klaagmeer staan, en denk jy sal beter verstaan as jy nou lees verder saam met my, Daarom moet jy die Heere jou God lief heen met jou jylle hart, met jou jylle siel, met al jou kracht. En hier die woorde, wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. God wil hee, dit wat hy met ons praat, moet in ons hart wees. Kan nie onthou die Heere het gesê, hy skryf nie meer op kliptafels nie. Maar hy skryf op die vleestafels van ons hart. So een mooi nou verhouding wil God met ons hee, dat wat hy sê op ons hart geskryf sal wees, op die tafels van ons hart, het ons altyd daar aan sal kan dink, sê wakker word in die ochtend, en wat jy ook al doen, sal kon dink aan God, en soos wat jy jou aas om in en uit trek, Gewust te word van die feit dat jy sonder God kan jy nie aas omhaal nie. Dit is net nie, nie moendlik nie. As jy vannacht slaap, dier die nacht, is dit nog altyd God wat jou laat aas omhaal, en jou hart laat klop, en die bloed dier jou lichaam laat circulair. En jy moet dit vir jou kinders inskerp, en daar spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan le, en as jy opstaan, ook moet jy dit as een teken bind op jou hand. Nou weer eens, as jy kyk na hierdie foto, daar op Facebook church, jy sien waar ek staan met so een leer houwerkie, wat Jy nou nie op die foto mooi kan sê nie, maar hy is baie na aan my fysische hart, wat hier binnen in my mense baarskas hier in die linkerkant is, so om jou arm word het vastgedraai, soos die Heer het dit hier dan voorgeskryf het, ook moet jy dit as een teken op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oor wees, Hierdie houwerkie met Godse woorde in, so'n gedeelte van die skrif, word dan in een houwerkie, so'n leer houwerkie, vastgebind, so dat het om jou kop kan wees, as een symbool daarvan dat jy op Godse woord concentreer. Dat jou lewe gerig sal wees op Godse woord. en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. Meeste van die joodse huise, as jy dag daar instap, dan sy jy sien aan die een kant van die deurpost is daar so een houerkie ook, wat een mezuzah genoem word. Alles hier die dinge wat so letterlik dier die jode gedoen word, om hom en haar te herinner aan die feit, dat my hele leven draai om God. Sonder hom kan ek niks doen en wil ek niks doen nie. En ons en ons keer op keer moet herinner hieraan Ek kan het ook uit een dag saam met een joodse rabbi in die, in die synagoge daar in die perl ingestap, en nou houd, wat my my nou toe doop, en net toe ek nou instap, want hy laat my eerste instap, en hy sien, ek, ek stap nou sommer net in toe, hou hy my terug, en hy sê vir my, ek kan nie hier instap, as ek nie een ding op my kop het nie. Nou hy het kie pas daar sommer recht aan die begin, en dan op die tafel, en sit op my kop, dat ek kan instap die had ek om later gevra, hoe kom daar die keep had, die sê, dis om my te herinner, dat God boe my is, waar ek ook al mag wees, waar ek beweeg, is God met my, net soos wat, God destijds, in die woestijn, terwijl die volk getrek het, in die vorm van een wolk boekant hulle geblij het, en in die nacht, een vier kolom, En waar jy ook al beweeg, is jy altyd bewis van hy die wolkolom en hy die kolom God is teenwoordig. En ons sal ook alles in ons vermoeie moet doen, om vir die herde te vra om ons te help, ons te herinnerde aan, dat God by ons is en hy is lief vir ons en hy gee om vir ons, is bekommerd oor ons, want daar is een eeuwigheid en hy wil graag hee, dat ons die eeuwigheid saam met hom moet deurbring, daarom is dit so vir ons aangetekende Matthäus, het sêder die daan van Johannes die doper breek die koninkryk vir homself een pad oop, en elkeen wat om krachtig inspan, neem dit in besit, God wil hee, ons moet in sy koninkryk wees, ons moet by hom wees, daar waar hy ons kan beskerm, Maar ek en jy moet ons herinner aan die hele tyd, aan die feit dat ons God lief moet hee. Mense, dit is net een voorrecht om God lief te hee. Dit is nie een last nie, dit is een voorrecht. Liefde kan ons nie een last wees nie. Om God lief te hee met my jylle hart, met jylle siel, met my jylle verstand, met al my kracht. Want die Want hy is die bron van alles. Hoe kan ons zonder om bestaan? Ons kan nie, dit net nie moendlik nie mense, dit is Dit is eindelijk sinneloos, die jylle lewe Waar God nie die kern is van alles waarin ons beweeg nie Alles wat ek doen Moet my herinner aan die feit dat ek God se kant is En dat ek nie net sy kant is nie maar dat hy in my woon en dat ek op pad is om die eeuwigheid saam met hom deur te breng. Die eeuwigheid, waar daar geen begin en geen einde is nie, tot in alle eeuwigheid, in God, sy teenwoordigheid en God in my, dit nie wonderlik nie. Dit wil God alreeds hier op aarde begin doen, want so dat, dat dit maar net de oorgang sal wees van hier die tydelike tentwoning wat afgebreek word en ek in my ewige tentwoning saam met God is, waar hy saam met my is. En so wil God dit realiseer in elke mens sy leven. Dit God wat in ons werkt, door sy woord waarna ons nou hier luister, om al hierdie dinge wat ek en jy glat nie eersel kan doen nie, dat God het self in ons doen, dit is soos die, hierdie aardbol waarop ek en jy staan, mense, hy draai om sy eie denkbeeldige as, elke 24 uur, hy wentel om die son, daarom het ons vier seisoene, al die dinge het ek en jy geen andeel in nie, was het nie andeel daarin na die aarde draai nie om sy denkbeeldig as nie of dat hy om die zon wentel nie God doen dit alles, hy nou onderhoud dit alles daarom dv, as daar een morgen is morgen dan sal jy weer sien daar kom die zon weer op God het dit alles in sy hande En alles wat jy aan jouself sien, is so God beplan. Was nie raadgever gewees nie. God het dit alles so beplan. Jou tyd van geboorte is so God beplan. Jou daan is alles opgeskryf, aangeteken. Nie wonderlik dan wees om te denk, dat mens in so een nou verhouding met God kan leef, dat ek soos Jezus kan sê, ek is nie hier om my wil te doen nie. Maar die wil van hom, wat my gestuur het. Muziek Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light. And darkness tries to hide, He trembles at his voice, trembles at his voice. How great As ons elke ene padwijzer kan wees, wat een wonderlijke voorrechtsel het nie wees ons meese kan vertel van die eeuwigheid die pad na die eeuwigheid die verhouding met God die sin van die lewe en daarmee gaan ek jou groet hiervan uit Airene, stad van Vrede in Pretoria in Suid-Afrika Morgen dV As daar om morgen is, om 10 uur Hier op die radio, net radio SA As daar uitsending van ons Ekerk En dan om 4 uur in die middag Boekvoorleesing En dan om 19 uur Stem van Hoop En dan As ek en jy dit vir mense kan oordra, daar die gegevens, want het mag wees dat iemand wat jy ken, maar nie ergens visies by jy kerk kan wees, dan kan hy inskakel by die Eredienst, wat ek aanbied, dan DV, 10 uur, bare ochtend, en dan die boekvoorleesing, om 16 uur, 4 uur, DV, en stem van hoop, om 19 U mag die vrede van die Heere en die liefde van God die Vader en die wonderlijke gemeenskap van God die Heilige Geest met jou wees mag jy wonderlijke nachtris ervaar en mag jy heerlijke slaap uit Godse hand ontvang Tot ons dan weer mekaar ontmoet Shalom Toe God aan hom Verskyn op die berg oor heb A stem met die brand in die door en bos Wat nie wil uitbrand Hy het sy aandag getrek Toe die Heere dat hy nader kom Roep hy moes hy die door en bos 국민 stand, my God, to me